И накрая ще завърша с идеята на суфите, що е това Аллах, т.е. Бог. Суфите казват. Не наранявай не наранява даже и комар, защото и в Неговото крехко сърце, защото и Неговото крехко сърце лети към Бога. И Неговото крехко сърце лети към Бога. Ти може да го наричаш всякакси защото не виждаш. Истинското знание не се, добува, не се добива чрез обучение или чрез усилия. То идва чрез реално видение на същността на Бога. Любовта към Бога е дар свише, дар на вътрешния пламък. Нито един от съществуващите не е видял Бога. За да видиш Бога, трябва да станеш несъществуващ. Тоест, да не пречиш. На земята, само две неща могат да удовлетворят човека. Две неща могат да удовлетворят човека. Първо, самия Бог. Второ, човек, който като другие има постижение на Божията реалност. Това са двете неща, които могат да дадат пълнота на човека. Който е познал Бога, не може да бъде огорчен от нищо. За Него вече няма загуба и печалба. Преданността към истинският Учител е не заради Учителя, а заради Бога. Лошото състояние в човекът и преди ви казах, е също дар от Бога. Ние мислим, че само доброто състояние е дар. Не. Лошото състояние е особен подарък. В него има нещо красиво, трябва да го изтръгнете. Той е там. Трябва да миниш покрай него и да го изтеглиш. Той е дар от друго качество на Бога. От скрито качество на Бога. Така че, учителя казва, бъди доволен в своето недоволство. Простичко. Бъди доволен в своето недоволство. Бедствие или изобилие. Това е единствената и действаща Божия воля. Някой път ще ви обясня как майстер Рехард сразява благотворителността. Голяма глупост. Голямо невежество е с благотвори И когато мислиш, че ти не си направил, не си познал Бога, не си посветил живота си на Бога и мислиш, че правиш благотворителност и не знаеш мярката и къде отиват нещата. майстерекът го обяснява идеално. Когато говорим за него, ще видим как той разсича някой ще каже, ма да ни правим ли. Не е казано това. Напротив, трябва да разбереш дълбоко какво правиш, каква енергия даваш и дали Бог в тебе действа или твоя навс. Така. Грубостта на хората, когато ти си съсредоточен когато ти се съсредоточил вниманието си към Бога, нищо не струва. Значи не трябва да ти влияе тази грубост. Когато има такава грубост на хората към тебе, ти трябва да се съсредоточиш вниманието към Бога. Тогава тази грубост избледнява и се стопява. Ако Бог не ви е дал нещо, което вие много искате, това деяние е Негов велик дар. Няма да обяснявам защо човек не знае какво иска. Просто това е велик дар. Радвай се, че нещо, което много го искаш, Бог не ти го дава, защото не знаеш пропаста. Един суфи казва О, Аллах, Ти знаеш, че в моите очи осем райски градини тежат не повече от крилото на комар. Не повече от крилото на комар. В сравнение с Твоята любов, какво са осем райски градини? Същността на Бога е винаги скрита, но качествата Му някога са скрити, някога са явни. Да изоставиш Бога и да влезеш в рая според Суфи, значи да изоставиш безпределния океан и да влезеш в Локва. Да изоставиш океана и морето и да влезеш в локва. Обикновеното търсене намира четирите камени стени на джамията. Истинското търсене намира сърцето на храма, самия Бог. Обикновеният човек е камък, а Суфия захар. Той се разтваря в Бога като захар в вода. Човек, който е престанал да мисли за Бога, е потопен в обикновения живот с всичките му безмислени тревоги. Със всичките му безмислени тревоги. Ако няма, той си ги измисля. В сърцето е скрит наблюдателният пункт на Бога. Щастлив е този, казват суфите, щастлив е този, който е станал на прах и се е слял с същността на Бога. Това беше за днес, следваща лекция на 5 май. Ще говорим за Дао. Спомняте с преди време, какво ви казах, даоските мъдреци се вдъхновяват и от скучните неща. Ще кажем много ценни неща за даоските мъдреци на 5 май.